Всемирното бяло братство през вековете. Слънцето нагряваше големите камъни край езерото Елбур и те излъчваха топлина. Поводите на езерото тичаха от блясъци от стъпките на светлината. Ние бяхме насядали около учителя на малката полянка край езерото. Във въздуха се носеше лек сладостен дъх Някакво малко цветенце разкриваше душата си. Върховете в околовръст подпираха големия небесен купол, изпълнен с благоухание и светлина. Учителя каза Истинската църква е горе. Когато ви питат вие кои сте, кажете им. Ние сме от една много велика църква, един брат каза, във Франция има намерени документи, от които се вижда, че богомилите приемали прераждането. Учителят отговори. Време е вече да излезем, да говорим по-открито за богомилите. Прераждането е метод за самоусъвършенстване. Самосъвършенстване без прераждане не може да има. Детето нали расте и се променя. Променя се за да стане господар на условията при които живее. Прерада, т.е. идва, за да преработи своето минало нищо повече. Понеже рада, значи още работя. Том вчера е работил и днес ще работи. Сега някои религиозни хора смятат, че бащата трябва да работи, а човек да не работи, наготово да се живее. И Христос дойде на земята да помага, да работи. Втори път пак ще дойде, но в душите. Организирането на света се дължи на Бялото братство. Всички религии са методи на Бялото братство. Пратениците на Бялото братство са създали религиите. В архивите на Бялото братство се пазят всички тайни. Няма нищо пропуснато. Всички светии са Негови членове и действат от Негово име. Тялото братство е онова Велико Общество на Божествения свят, което е в прямо общение с Бога из с Христа. В края на века всички светии ще бъдат на Земята. Те са вече тук, на Земята. Не казвам, че са тук на Земята в плът, но в една или в друга форма са на Земята и работят. Учението на Бялото братство е неизменно. То е основано на канара, която не може да се разбие. В това учение, още от създаването на света, още от самото начало, има ред факти, които са записани и се пазят. И един ден, когато вие се развиете, ще четете това. Ще видите каква е историята за създаването на света от начало до сега. Ще разберете всички стадии, през които сте минали. Ще започнете да виждате тези фази. Те ще се явят пред вас като живи картини. Струва се да бъдете ученици на Великото Бяло Братство, понеже учителите на това братство държат всичката архива на космоса. Те пазят книгата на живота и всички вие трябва да изучавате тази книга. По-голямо благо от това няма. Ще се стремите да придобиете това изкуство. Той веднъж няма да дойде, но постепенно. Един ден ще си кажете Благодарим, че тръгнахме в този път. Колкото по-рано тръгнете, толкова по-добре. Колкото по-късно тръгнете, и по-късно ще стигнете. Щом сте верни на закона на любовта, няма да има никакви изключения, И тогава всичко ще се научите. Сега искам да запиша за ученици от тези от вас, които искат да влязат в първия клас на любовта. Учениците, които влизат в класа на любовта, ще започнат да се записват постепенно. Белите братя ви отварят място в своята школа. Първото нещо е да имате една беззаветна любов. Ще влезете с пълно сърце, ум и душа. Но ще започнете всички с любовта. Това е Божественият път. Бялото братство върви по пътя на любовта. Като влезете в този път, ще видите, че той е един от най-добрите. Няма друг по-хубав път. И в един живот няма да го научите. И в два, три, в десет живота няма да го научите. Пътят на всемирното бяло братство е път на любовта, мъдростта и истината едновременно. Основната цел е любовта, а мъдростта и истината крепят любовта. Благомилите едно време работиха и понеже българите не бяха готови, паднаха под робство. Благомилите отидоха горе. И сега, като се освободи България, пак дойдоха. Това е дето се казва слизане и качване. Те са сегашните ученици на Бялото братство. Комунизмът е социално учение на физическия реален живот, а богомилството е учение на разумния духовен живот. Комунистите са най-външният кръг. Като се качат по-горе, те ще се приближат до богомилството. Комунистите не защищават богатите, но бедните. А в писанието се казва, че Бог е Бог не на богатите, но на бедните и слабите. Богомилите, в широк смисъл на думата, са били в Египет, Асирия, Вавилон, Персия, Гърция и прочее. Те са били там в разни свои прераждания. Във времето на Христа са минали в Палестина и оттам пак в Гърция, от Гърция в Рим, Англия, Германия и прочие. Богомилите, в широк смисъл на думата, се разделят на три клона. И трите клона са живели дълго време в Египет. И трите клона са били в Индия, само, че са излезли оттам в разни времена. Първият клон можем да наречем египетски. Той отива от Египет в Персия, Гърция и прочее. Вторият клон можем да наречем палестински. Той от Египет отива в Палестина и в християнската епоха отива в Рим, Англия, Германия и прочие. Третия клон можем да наречем богомилски в тесен смисъл на думата или български клон. Той от Египет отива в Индия, оттам там в Арабия, Сирия, Мала Азия и България. Учениците на Всемирното Бяло Братство в днешната епоха представляват сбор от трите клона. Сега в България работят и трите клона. Тези три клона, египетски, палестински и богомилски, в тесния смисъл на думата, идат от едно по-високо място. Тези, които ръководят трите клона, са посветени. Най-рано излязва първият египетският клон, после палестинският и най-после българският или богомилският клон. Тези три клона могат да се нарекат клонове на всемирното бяло братство. В Гърция те се наричат Орфеисти, в Палестина есеисти. в Египет Херметисти, в Персия Маздеисти. Маздеистите са разклонение на първия египетския клон. Първият клон е построил в Египет пирамидите. В Индия трите клона са оставили повече философска наука, а в Египет повече научен материал. Съвременната култура почти прилича на египетската. И в двете култури имаме подобни прояви. Вдигане на тежести, строеж на пирамиди, на Ефилова кула, на параходи, пробиване на тунели и прочие. Първият клон имал за цел да подготви условията за християнството, да подготви съзнанието на човечеството за християнството. Вторият клон имал за цел да внесе християнството в света, да го разпространи. Третият клон имал за цел да реализира Божественото учение християнството. Богомилите не успели в България поради гонението от реакционните кръгове. Но са дали мощен тласък на Европейската култура. Розенкройцерите, са разклонение на третия богомилския клон. И те имат за цел. Подготвянето на новата култура. Първото име на богомилите е било съвсем друго. Вългария са им дали името Богомили. Ще ви кажа по-нататък тяхното име. Може да се напише книга, която да се прокара идеята как българите, като изгониха богомилите, пострадаха и попаднаха под турско робство. Да се напише съчинение недоброто отнасене на българите към богомилите и последствията от това. Най-виден богомил е бил Боян Магът, Поп Богомил е бил проповедник, разпространител. Чешкото братство в Чехия, квакерите в Англия, Илюминатите и прочие са произлезли все от Богомилите. После реформацията се разрази в Богомилски дух. Богомилите не са били мирен елемент. От България са отишли в Франция, Англия и много други страни. След откриването на Америка те са отишли и там. Богомилите са били много смели. Ние ще изнесем данните. Те ще кажат Докажете го исторически. А ние ще кажем Опровергайте го исторически. Законът е такъв. Дето е текло вода, пак ще тече. Един брат каза Списание, училищен преглед има статия против богомилите. Учителя отговори. Кажи на автора така. Ти си писал за богомилите без свещ. Запали си свеща. Тук се работи за царството Божие на земята. някои проповядват национализъм. Оставете тези идеи. Национализмът е идея на старата култура. Всеки народ е от на цялото. Краката работят за тялото и тялото за краката.